Hører overalderen på støj. Ja, tak. Og hente står de selv været tjener, bestille en drink hos en presset eller spis på en restaurant, hvor du har tænkt, hold kæft, hvor må det være fedt at arbejde her. I det her program vil jeg tage dig igennem restaurantbranchenes aller værste arbejdsforhold, vildeste venskaber og kampen om drikkevingene. det vil jeg invitere to gæster med ind og forsøge at skabe den stemning, der opstår, når den allersidste gæste går ud. Jeg har nemlig et ønske om, at du, din ven, kæreste eller dit barn kan træde ind i den her branche og være langt bedre udrustet, end jeg var. Mit navn er Anne Lund og jeg har de sidste otte år af mit liv prøvet på at slå op med restaurantbranchen. Så hvorfor er det jeg alligevel altid ender med at underskrive en kontrakt med djævlen? Det skal jeg snakke med Sara og Frederik om i dag, som jeg har inviteret med til bords. Velkommen til jer. Tak for det. Okay. Og jeg tænker lige, inden vi går helt i gang med, øh, med det sjove og snakken, så kan jeg godt lige tænke mig at lave et hurtigt CV på jer fra branchen. Jeg ved, Frederik, at du har været i branchen i syv år, og har været alt fra runner til tjener til seater på både større keder og koncerner til lidt mere Michelin-venlige restauranter. Og øh, jeg bliver jo lidt fristet til at spørge, om du stadigvæk er en del af branchen? Det er jeg ikke, nej. Jeg sluttede i 2018, og nu sidder jeg som jurist i en styrelse. Perfekt. Så du har været en del af branchen i 14 år, og... Øh, du har været en rigtig runde trunde, Amand I Will. Fordi du har nemlig været eh, opvasker, runner, tjener, sider, inspektør, afvikler, barista, you name it. 0 to a real quick. Det er helt chøk, du sagde i 14 år. jeez Louise, man, når du er gamle gammel, Ja, ja. det er et slid i det i 14 år. 14 år, eller. Vandet. <laughs> Men, men jeg hygger mig, vil jeg sige. Er du stadigvæk i branchen? Og det er hun stadig, det Er det utroligt, ikke? Altså, det er bare stadig, ikke? 14 år, og hun kan ikke få nok. Mere og mere og mere. Det, der jo især tiltaler mig, er jo øh, selvfølgelig øh, den øh, altså, berømte drukkultur og socialt samme fællesskabskultur. Det taler jo virkelig til mit øh, ekstroverte hjerte. Ja. Det forstår jeg også godt. Det er helt sikkert også det, der gør, at jeg altid bliver ved med at ende tilbage i restaurationsbranchen. Men det er ikke det, vi skal snakke om nu, hvorfor jeg altid ender tilbage. Jeg tænker nemlig, at vi skal starte der, hvor det hele startede. Som sagt, så skal vi starte der, hvor jeg tænker, det hele startede for os alle sammen, som er jobsamtalet. Fordi jeg kan i hvert fald huske, at min første jobsamtale i recessionsfaget faktisk ikke engang var en jobsamtale. Men det var den første, famøse, ubetalte prøvevagt. Og så var det bare at bid i skat. Kan du gå med tre tallerkener? Nej, det kan du ikke. Så været du rundt dernede i cirka fire timer, aner hverken hat eller nøgler. Og så har du øh, det her møde bagefter med vedkommende, som har lært dig op. Og så siger de, her er kontrakten, du kan bare skrive under med det samme, og så har du to øh, mere ubetalte prøvevagter, og så, øh, så er du ligesom ansat der bagefter. Og der sidder jeg jo som 18-årig enormt. Øh, der er jo den her autoritet over for mig, hvor jeg tænker, så stoler jeg jo på den voksne i det her. Så jeg skriver bare under på den her kontrakt, hvor jeg jo så finder ud af efter, at jeg jo har underskrevet en kontrakt, hvor jeg siger ja til 0 timer, selvom de mundtligt har lovet mig fuldtid, og det er uden pension, uden tillæg, Sygemeldinger er jo et no-go, fordi at Hvordan skal jeg kunne betale min husleje, hvis jeg ikke får de her sygepenge, hvis jeg længer mig syg? Øhm, det er i hvert fald det, jeg har oplevet, jeg har skrevet under på, og så er der også alt muligt andet, der står i de der kontrakter, som sådan en tolerance over for alkohol og stoffer, og det en af andet, som vi også alle ved, der har været en del af recessionsbranchen, at det er 100% tolerance for alkohol og stoffer, men det kan vi snakke om på et helt andet tidspunkt. Men Frederikke, hvad er det vildeste, du har skrevet under på, eller har du oplevet det samme, at du også bare har underskrevet en kontrakt, uden ligesom at læse den igennem først? Altså, jeg ved, at jeg skrev i hvert fald ikke under på kontrakten færdelisten igennem. Men jeg havde egentlig altså, en ægte jobsamtale sammen med, øh, med, med den chef, som, som var chef på den på restaurant, jeg skulle arbejde på. Og, øh, og han var egentlig ret imponeret over, at jeg havde været i en fast inden, som han kendte til, hvor servicenummeret er ret højt. Så det var egentlig en normal jobsamtale ind og ud, men, øh, men der var også en prøvevagt. Og, øh, og jeg kom så på den til, det var, var det en uge efter eller sådan noget? Jeg tror, det var en torsdag. Så sådan, og hvis man så har været tjener, så ved man, at torsdag er ikke den sindssyge dag, men det er en relativt sindssyge dag. Og det, du siger med, at du bliver bare smidt ud i det. Jeg havde ingen tjenererfaring. Mm -hmm. Det var en fast kæde jeg skulle altså ikke bære på noget som helst. Og jeg blev bare smidt ud i det som runner, og hægtede mig ligesom på ham, som stod op i det, vi kaldte buffisten, som er sådan det sted, hvor der kommer drikkevarer ud, fordi det er ligesom det, jeg løb frem og tilbage med. Og, øh, og jeg kan huske, at jeg stod med sådan en bakke, og så var der der var et, et hvidvinsglas og et rødvinsglas. Okay. Og, øh, og det ene var en Sauvignon Blanc, og det andet var en Cabernet Sauvignon. Og jeg spørger ham her, Gudten, okay, hvilken en er hvilken? Ja. Og han brækker sig nærmest af og, og, og kigger på mig, som om er en idiot. Og det var jeg jo også, fordi den ene er jo rød, og den anden er jo hvid. Mm -hmm. øhm, men det aner man jo ikke, når man jeg kommer fra en fraskultør. Ingen kæder. idé. Jeg kan rød hvid og så den lyserød. Altså, jeg ja. kan jeg ingenting ting den gang. Jeg er 19. Jeg ved, hvad en kulche jeg jeg, ikke? Øh. Så så er jeg sådan okay, okay. Nå okay, så den er den, og du ved og hør her for en ny, ikke? Så minder de navn om hinanden også. Så sådan det var en ting, og man skulle også forklare, om det, når man kom kommet til bordet. Og så siger jeg lige til ind jeg går, og jeg holder det ved, i bakken med en hånd og en anden hånd, hvilket man jo heller ikke gør, som tjener, når man har været der noget tid. Og jeg siger til ham sådan okay, og hvad hvis jeg taber det? Og så kigger hun på mig døde i øjnene og siger, så taber du det. Det er jo det bedste ved, at sådan, når man skal lære at gå med de her tre talaknere, det er, at sådan, man lærer det kun ved ligesom at gøre det, og så taber du dem, når du taber dem, og så må du gøre det igen næste gang. 100 procent. Men kan du huske, hvad du tænkte, da du har læst den her kontrakt igennem? Kan du huske, om der stod et eller andet, Omkring, hvor mange timer du blev lovet, eller om der er noget med din uniform, eller et eller andet. Eller var det ligesom sådan en, jeg læser den bare igennem, og det virker okay, og så nu skriver jeg under. Det var egentlig nummer to, for jeg føler ikke, den sagde vildt meget. Jeg tror, jeg var jo som sagt deltidsansat, og jeg tror, den sagde, øh, der var jo kontrakten, og så var der håndbogen. Og håndbogen var sådan en, du er sådan en, hvad skal du gøre, sådan det Den havde alt med hår og uniform og sådan noget der. Og kontrakten, jeg synes ikke, at der var et eller andet. Men nu igen, jeg havde heller ikke særlig meget erfaring med den. Og, og der stod jo ikke noget i den. Altså, altså, jeg, jeg kom jo også fra, jeg kom fra et sted, hvor at, at det var amerikansk restaurant, og kontrakten var du ved, relativt lang i forhold til, at det var sådan en servicemedarbejderkontrakt. Øhm, og jeg havde da stadig en chef, som klippede en hel, og, eller skar en hel og klippede en to. Mm. Så, så jeg kiggede på den der ting, okay, mm, hvor slemt kan det være? 100. Jeg følte også, at det det, man gør, men det er også, fordi man ikke har noget erfaring ligesom at... Læn den op imod, hvor nu ved jeg jo godt på min 26. år, at hvis jeg får en kontrakt, der kun er en af fire sider, så er det sådan der, red flag. Ja, det, sådan, det kommer om lidt. Ja. Om lidt, så, så bliver du simpelthen det, de har voldtaget, voldtaget <laughs> af. At jeg ved ikke. Sindssyg håndbog, du bare får smækket i fældet, ja, Som du skal overholde. <laughs> ja. Det men sådan... det står bare ikke i kontrakten, men nej, det kan Nej, lige For, for din egen pengepunkt. Der er noget med, at jeg Jeg føler, det er lidt sådan en... Um når man får den her ensiders kontrakt, så er det mere sådan, vi fratager os alt ansvar, hvad end der sker med dig, og hvis, hvis du har brug for et eller andet, eller mangler et eller andet, så, øh, så er det i hvert fald ikke os, du skal henvende dig til, så må du, så må du ligesom selv finde ud af det. Øh, så kan du huske et eller andet, hvad du er blevet spurgt om til en job som ting, som du mindes af Outrageous, eller... Jamen altså, jeg tror jo bare, ligesom I selv siger, øh, nu Frederikke, du virker jo øh, på den måde meget ansvarlig med, at du i hvert fald lige skemmer kontakten. <laughs> altså, 100 at møde bare en af autoritet i det sted, hvor jeg søger job, og det er mig, der er desperat efter at få et job. Så er jeg bare sådan der nikke -dukke. Altså, jeg siger bare, ja tak, og ja, ja. Men, og hvis du siger det, og du ringer bare klokken lort om morgenen, så kommer jeg flyvende, og det skal du ikke tænke på. Ej, men transporttid? om det er 10 minutter. Hvis jeg skal nå et bad, måske 15. Hvad, hvad, hvad siger du? Det er, okay, hvis, er det okay? Um, om jeg kan tage en 18-timersvagt? Ja, selvfølgelig, det kan jeg da. Det kan jeg da. To dage i yes, det gør jeg. Det, det, er, ikke, det der er ikke noget, jeg heller vil. For jeg kan mærke, at du er presset, og jeg får for dårlig samvittighed. Så Jamen. jeg tør slet ikke, altså... Ja, men er det den ja. følelse, du sidder tilbage med? Altså, at du ikke føler, at du kan lægge dig syg eller sige nej til den her vagt, fordi du får for dårlig som mytighed? Ja, jeg siger sjældent nej, tak. Ej, altså, er, hvis jeg bliver spurgt direkte, så vil jeg være sådan, okay, men jeg kan også godt lide dig, der spørger. Så, jeg, jeg synes også, det er jo, at du skal stå i lort til helsen. Og jeg ved, hvordan det selv er at stå i lort. Men det... så, så jeg ved, at, at det er en savior from heaven... At der er nogen, der siger, okay, fint, jeg kommer med kort øh, når jeg, Hvis jeg selv stod i en situation, hvis jeg skulle sætte et hold, altså, når jeg, jeg er sted i grader, og jeg lige pludselig får en sygemeldning, der er sådan noget klokken kvart i røvhøl, og man er bare sådan, fuck, fuck, fuck, det udlægger hele planen, øh, hele setupet. Sådan, gæsterne begynder at ankomme om sådan, to timer. Og så, hvis man kunne få nogen ind der. Altså, det vil altså, bare praise the Lord. Altså, der for mit vedkommende, der kan jeg da tydeligt huske, at der var stor forskel på, altså, hvor langt i mit forløb, du spurgte. Hvis det var i starten, de der sådan, første seks måneder. Hey, jeg, jeg kommer ind i min fritid, jeg behøver ikke engang for løn. Det er det sjoveste i hele verden, det her jo. Og hvis du spurgte mig, du ved, to år inden, fuck dig. Den står du fucking selv med. Men jeg tror også heller ikke, jeg tror også, at jeg havde en ting med mine chefer på et tidspunkt. Det kommer kom an på, hvem der spørger. Fordi det er jo ikke kun cheferne, som skal stille hold. Man kunne også stå der og skulle til bryllup eller et eller andet og være sådan... Eller man kunne være syg. Man kunne være syg, og så skulle man så selv finde en, der kunne tage sin fucking vagt, fordi man var syg. Ja. Det er jo sindssygt. Altså sådan, igen, nu sidder jeg i en styrelse. der er ikke noget, der hedder. Det er jo bare, at jeg kan ikke komme i dag, chef. Jeg er, er røvsyg. Det kan jeg i hvert fald selv huske, at jeg ikke turde at lægge mig syg, fordi at så vidste jeg, at hvis... Lad os nu sige, at jeg skulle arbejde sammen med jer to, og jeg lagde mig syg, så vidste jeg jo godt, at jeg gav jer... Dobbelt så meget arbejde. Og så vil jeg jo være bange for, at I bliver sure på mig. Men jeg føler, i forhold til det, du siger, sag. jeg har en hypotese om, at når man får så dårligt en kontrakt, så ender det med, at ens medarbejdere bliver stresset. Det tror jeg, der er helt sikkert, at der kan være noget om. Altså... Men jeg tror også, den, der, der er helt sikkert den der med også, øh, at det er smart det der med at fange dem så ungt som muligt, så du kan ligesom helt modellere stort. dem. Øh, og du ved, de ved ikke rigtigt, hvad det er, de hopper ud i. Det deres første job måske øh, nogensinde. Første tur på arbejdsmarkedet. Øh, og det er nemmere ligesom, øh, at så være autoritær. Og så siger de jo bare, ja tak, og hvad skulle det være, og det ene og det andet. Fordi at de, de ikke ved bedre. Man tænker, jamen du har jo været her i masser af år. Du er min chef, så du ved jo bedre. Så jeg gør jo bare selvfølgelig, hvad der bliver sagt. Man bliver meget sådan en autoritetstro, og stiller sjældent spørgsmålstegn ved, ved nogen med magt. Men der var jo også det ved det, at sådan, det var, sådan var det for mig, at det startede ud med at være så sjovt, ja, og, ja. og hierarkiet er så flat. Så, øh, så jeg følte, altså sådan, ja, så der var en autoritet over for cheferne, men de var jo også dine venner, for du sad jo du drak øl med dem. Ja, lige man gang var færdig. Så Det er jo en rigtig snyder. Ja, ja, fordi man er nemlig 19 år, og man kommer ind på arbejdsmarkedet, sådan, i hvert fald sit første arbejde, som skal give noget husleje, fordi før det jo været sådan noget ud til lidt lompenge. Altså, sådan, man bliver jo venner med de her chefer. Så man, man vil jo også gerne give, man vil jo også gerne komme på arbejde, og så lige pludselig, så står man der, og så er hele ens vennekreds, de er alle sammen tjenere, og, og, og man skuffer ham, hvis der er med eller så syg. Ja, eller hvis man ikke er der, altså. Jamen, man får som Helt vildt. Det er en ret smart måde lige at. Ja, men Fange det der med catch'em yeah. catch young, altså. Yeah. Fordi sådan, så, så vil folk jo gerne øh, restaurationsbranchen. Det var også derfor, altså nu skal vi ikke snakke om opsigelsen endnu, kan jeg mærke. Men sådan, det var en årsag til, at jeg tænkte, det er ikke mig mere, det her. Det var fordi, at der var sådan en stemning om, Hør, her, hvis ikke du lever under for det her sted, hvad laver du så her? Hvor jeg tænker, jamen det er et arbejde. Ja. Altså der er mange steder, hvor jeg ikke lever under for, hvad jeg laver. Uh. Altså, men det er, en af, det er en af vilkårene. Ja, det er det, der gør, at øhm, jeg tror... Jeg i hvert fald ved, at jeg bliver ved med at komme tilbage i branchen, fordi der nemlig er et helt vanvittigt øh, sammenhold og fællesskab, som bare er røvgrineren og bare er fucking sjovt. Men jeg bliver en lille bitte smule fristet til at snakke om de famøse prøvevagter, som du snakkede om tidligere, Frederik. Fordi jeg ved, at der er mange steder, der har tre ubetalte prøvevagter, og... En af mine allerførste prøvevagter i, i en restaurant, der får jeg ligesom en, en trainee, en der skal oplære mig. Og fordi der ligesom er det her fællesskab, så er der ligesom lavet en, en større joke omkring de nye prøvevagter, at man skal tage lidt piss på dem, så jeg kan huske min allerførste prøvevagt på et lidt mere anerkendt sted, hvor jeg kom fra før en meget stor koncern, der, der er i København, og det spiller. Der var ligesom noget anerkendelse, hvis man skulle arbejde for den her restaurant. Og øhm, der kan jeg huske, at jeg starter som runner, og det er det, der er lige under en tjener. Så en runner er den, der bare løber med maden til gæsten, og så kan fratage sig alt ansvar bagefter. Og så er det ligesom tjener, der står for hele dialogen. Men jeg får så at vide, at hver gang, at jeg har taget nogle tallerkener fra øh, et bord, altså rudet, så skal jeg sige det til tjeneren, der er ansvar for det her område øh, af borer. Så jeg går ud i opvaskningen, og så siger jeg sådan, nu, øh, nu kalder vi ham bare lige Thomas. Så jeg siger, hey Thomas jeg har rødt det, jeg 17, og så kigger han på mig, og så han sådan, du ved godt, runner må jeg ikke snakke til tjener, <laughs> Og jeg er sådan, ja, nej, det vidste jeg da godt, det er virkelig du ved, jeg er bare sådan, ja, yeah, ej, sorrow, undskyld, det er da bare mig, det var stum sagt der mig, og jeg går bare resten af den her vagt, og tænker, men hvordan fanden siger jeg så, <laughs> når, jeg, når jeg har gjort noget, det ved jeg jo ikke, og så skal jeg op i den her bar for at have nogle så står der en eller anden dum lampe med en lille lampeskærm, og så kommer jeg til at til den, og så går den der dumme lampeskærm af, og så står alle de her bare til, og siger, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, den koster 50.000, og nu skal du betale for den. Og jeg lapper det jo bare i mig. Jeg tror jo på alt det her. Man er så sårbar. Man er så sårbar. Og jeg står jo bare der, man har en rigtig ja-hat på, og man er bare sådan, her kommer jeg frisk og fride. <laughs> det kunne rigtig være den der, sidoklima, Det Ja, virkelig. Bare sådan der, sidoklima. En rigtig picnic-girl. <laughs> Fuldstændig, sidoklima, <Cidokniker>, der kender <laughs> mig. Øhm, og ja, da, da vi står ved den her, øh, den her bar, og så prøver jeg ligesom at samle den her lampe. Jeg kan mærke, at min stemme begynder at ryste lidt, for man har jo også følelserne ude på tåret, ikke? Man er jo lidt til en eksamen, fordi det jo er den her prøvervagt. Så står jeg lidt og siger sådan, hvis det er for sjovt, så er det virkelig ikke sjovt. Nej <laughs> nu. No. Ja, og så kommer der nogle flere fyre op og siger, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Væk, jeg, kan, jeg kan godt huske den. Ja. <laughs> og her, det er sket hver vagt. Det er fucking frikere eller noget pis. Og det er her, den var. Ej, det er så sødt for dig. Ja, Og så begynder jeg at grave lidt. Og sådan, måske også mig der er der en følelse Det var en anden <laughs> snak. Men jeg, jeg, jeg, jeg, jeg bliver sgu lidt rørt. Og så ender det så med, at der er en af de her bøger, så siger jeg sådan, ej, slap dig over af for helvede, det er sgu da bare for sjov, og sådan klapper mig lidt på skulderen, og så er der så fortsætter du bare, ikke? Og jeg står sådan, nej, okay, ej, det er vildt sjovt. <laughs> og det er bare fucking ikke sjovt. Det er jo så ydmygende. Altså, jeg ved godt, at vi kan sidde og grine over det nu, men det er jo fordi, at man ved, hvor ydmygende en position det er at sætte mig i. Øhm, og jeg synes bare måske generelt, de her tre ulandede prøvevagter er, det der med, at de er ulønede, jeg tror, det er det, der gør forskellen. Fordi hvis du nu har fået jobbet, hvis du, altså, hvis du starter og siger, hey, du har jobbet, det er første prøvevagt, du bliver lige briefet, du bliver lige trænet, og så tager folk piss på dig og sådan noget. Altså, sådan, igen, det, det, det lyder uhyggeligt, men jeg tror, det er, fordi, at du prøver prøve jo. Mm. Så sådan, hvis du fucker op, altså, og så, du, du tænker garanteret, okay, lampe til 50.000, den er smadret. Ja, nu får jeg da ikke jobbet. Mm. <laughs> altså, Nej, præcis. Og det, og det er jo sådan, det hænger sammen. Jeg, huske, jeg altså, sådan, øh, der var også de her sådan, tre prøvevagter. Øh, da jeg blev ansat men der var så noget med men altså hvis du gør det godt på den første så får du jobbet efter det så fucking gæt om jeg var der til klokken 1 om natten for ja, jeg var sådan hey sig. ja tak, jeg skal bare have det her skide job og prøv jo hvad man møder ind til noget frokostagtigt det klokken 16-17 stykker, og så klokken 2 kan du godt skride, ikke? Øh, for så er der alligevel ikke mere til dig, du kan ikke finde ud af en alligevel. Jeg var der til klokken 1, jeg stod og pus, <laughs> pussede bestik og sådan noget der, fordi jeg skulle have det der skridtjob. Det gør jeg så også, jeg fik den også efter første omgang, men man er på prøve, altså. Nu kan jeg jo også, øh, jeg kan også kaste mig selv under bussen, fordi jeg ved nemlig, at, øh, at jeg you blev... You turned into one of them. I really did, I'm so sorry. Oh, oh. Fordi jeg ved nemlig, at øhm, jeg blev simpelthen så fucking træt af de her skide prøvevagter. Jeg er i en position nu, hvor jeg har fået det her job. Og jeg er fucking træt af, at vi hver dag får cirka mellem to til tre nye prøvevagter ind. Og øhm, der var blevet lavet en statistik på i den restaurant, jeg arbejder på, at en medarbejder gennemsigt blev holdt tre måneder. Så derfor lavede jeg en regel, at jeg ikke gad at lære folks navne er at kende, mindre de har været der i over tre måneder. Hvilket jo også er enormt ydmygende. Og der håber jeg jo lidt på, at I griber mig og siger, at I har gjort det samme. Jeg tror ikke, jeg havde en regel. Men altså... Øh... Man tog lidt andet, ikke? Altså... Jo, men, men jeg tror også... At det Bliver sådan... der ikke sådan, der er lidt vibe over det, sådan, at man er bare et nummer, man er ikke en person? Jeg, jeg tror ikke for mig, var det et nummer, men altså sådan... Så var der et nyt ansigt en eller anden dag, og igen, da jeg blev, var gavet tjener, så begyndte de at sætte de der prøveværkter om fredag og lørdag. Fordi det var sådan lidt, at vi er nødt til at kylde dem igennem møllen, når det er hårdt, fordi ellers så kan de ikke være her, når det er hårdt. <laughs> de skal lige smadre os igennem. Fuldstændig. Ja. Nå, altså, hvis ikke du er klarmøjsen, så skal du altså ikke være her. <laughs> og øh, det var også sådan på den, altså, i den koncern der, at øh, den restaurant, som, som jeg var på... Det var den værste. Den var kendt for sådan, hør, hvis du kan klare den, så kan du klare alle. Så kan du klare alt, så, det, det. så har du været gennem skadsilden. Og for mit udkommende var det ikke, fordi jeg ikke ville lære navne, men det var en kombination af, at sådan, du skal ikke, det er jo ikke sikkert, at du skal arbejde her. Og så havde man jo også bare altså, skide travlt. Så når der kommer sådan en stakkels 18-årig ind, og er sådan, har du nogen tallerkener? Og jeg er ja, der, der, der, der, og så op i køkkenet. Øh, altså sådan, jeg har ikke tid til at bonde. Så du bonder over briefing, og så sådan, noget. Oh, hej Amanda, og, og jeg har da glemt, hun hedder Amanda. Lige ja. Det. Ja, men det, jeg føler, så det, nemlig også, det er mere så sådan det, en, der er mange forbigående ansigter. Det er det, så det var måske altså. engang fordi, at man ikke ville, men det var fordi, man, jeg har ikke kapacitet til, til, at lære, til at lære dig at kende. Og så vil jeg sige en ting, hvis man så var på prøvevagt, og man så fik jobbet, og var der, du ved, et par uger og sådan noget der, jeg lærte altså ikke dit navn at kende, hvis ikke du sidder og drak med os bagefter. Hvis du kun var på arbejde og gik hjem bagefter, Altså, så er du bare et nummer. Jamen, det, så bliver det jo svært at huske, fordi så har du ikke givet noget af dig selv på en eller anden måde. Sådan var så har vi ikke sidde... starten. <laughs> du... ja. Man har jo lidt brug for, at, at man så sætter sig ned sammen med alle sammen, når den sidste gæst er gået, og ja, sidder og har den der... Ej, synes jeg også, det var sindssygt nede i øh, stillingen, hvor det var ikke. Altså, de var fuldstændig sindssyge. Ja. Og den der poller, de var nogle røvhuller, hvad ved jeg ikke. Sådan Men, nogle ting. Og det var sådan, jeg var i starten faktisk, fordi igen, som sagt, jeg startede på jure studiet, øh, så... samtidig med at jeg startede på den der restaurant. Og der var jo altså... Seminar kl. 8 om morgenen, og hvis ikke 10, og hvis jeg sidder og drikker bajer til kl. 3 om natten, så kan man nok ikke i skole kl. 10 om morgenen. Så du ved, øh, så jeg, jeg fik sådan the worst of both worlds i den, altså jeg tror, det, det det første halve år, fordi jeg var, altså selv hvis man kom hjem kl. 12, og man skal op kl. og være på, i skole kl. 8, så er jo træt, du træt, og så har siddet drukket. Så sådan, jeg havde super dårlig mm -hmm. på jordstudiet, og så øh, gik jeg glip af alt det sjove på restauranten. Så ja. til sidst så var jeg sådan, der, jeg havde også en kæreste på et tidspunkt, ham slåede jeg så op, men jeg tænkte, okay, nu er, jo, nu er der jo tid. Og så valgte jeg jo så at drækt mig helt ned på en tirsdag. Haven we all? Jo. Every day is a Friday. <laughs> <laughs> Hvad er den mest ydmygende situation, jeg uh, har været en del af? Er der en eller anden ydmygende seance, hvor I virkelig var sådan, det var ikke nice? Jeg føler tit øh, nu, som du jo nævnte i starten, har jeg jo været i branchen i 14 år, så øh, der har jo været øh, en lille historie eller fem år. noget, vand der løbet igennem uordenligt. <laughs> <laughs> altså, og, øh, og jeg kan huske, der var en episode, der arbejdede på en lidt mindre restaurant, hvor at øh, det var et af mine første tjenerjobs med sådan noget ned til bord chainer service, og øh, hvor jeg er kendt til proceduren som sådan. Jeg havde bare været opvasker, og sådan en stikkerant øh, pige. <laughs> øh, men, øh, ej, der kan jeg huske, wow, jeg skulle lige ind i det, og jeg fucked bare op. Altså, sådan, jeg blev ved med at sådan, sende det forkerte mad ud, og folk fik det forkert. Det, sådan, jeg sørgede bare for, at alting blev forsinket og jeg tabte en forret, og det er altså, jeg, jeg lavede kæmpe fuck op ikke? Og jeg blev råbt af. Altså, koken råbt af mig. sådan her? Du er så pessar, at det mener, når du fandme med knær. Igen! Er du dum? Er du dum? Eller hvad? Jeg var bare sådan, jeg begyndte lidt at grine, fordi det var sådan noget grin eller grad, jeg var sådan lidt, ja, ja Jeg også, det er fuldstændig ja jeg, jeg er med dig. Når de råbte, service. Jeg var bare sådan, I andre må nok til. Jeg tror, at de har lyst til at brænde mig. Jeg har lyst at brænde mig lige nu, med den, ja, de brænder til fucking hvad er det. Jeg kan ikke engang huske den dessert. Nu er jeg blevet helt stresset i situationen. Oh, ja, ikke? Jeg krænger lidt, det så Jeg vi lige få lov for at brænde Fuck dig. Ej, var træt af mig. Det synes jeg var uh, lidt træst, at skulle kigge på de andre, der være sådan en hver grad. Det er sådan helt smidt. Men hvad gjorde du i den situation? Sagde du fra? Nej, jeg er simpelthen Fordi det er jo, det er jo high, high speed. Eller, ja, det der, har, du, har du lyst til at faktisk at blive brændt på dine håndflader? Og aldrig noget, sådan... Øh, Men en lille creme-polibrænder. Ja, <laughs> ikke fucking fingeraftryk igen, eller hvad? Nej, nej, nej. Jeg, jeg var bare... Jeg sagde... Jeg har bare lært den der med, at du siger bare ja tak. Når det er high speed og der er run på, du siger ja tak og lukker røven. Og så fikser du det, du kan fikse. Og ikke noget med nogen fucking undskyldninger. Endnu bare det ikke er time. Du holder kæft og siger ja tak og videre, videre, videre, videre. Gå væk. Bare buk dig, buk dig, buk <laughs> jeg, jeg tænker, at dem som har råbt alle de der ting, det er helt sikkert fra kokkenes side af. For der ved jeg jo, at der er en, en helt speciel dynamik. Ja, ja, du hvem er det, hvordan en kok. Var det ydmygende for dig, at du ikke sagde fra, eller var det bare selve situationen, der var ydmygende, at du stod og blev råbt af, for var der andre, der hørte det, eller var det bare en enkelt person, der sagde, at du har fået det? Det var åben køkken, så det oh. var for, for, for, for fuldt publikum. Ja. Så det var også for gæsterne. Ej, ej, ej, ej, også. Ja. Jamen, de har bare tænkt fed energi der er her på, på matriklen. See, eller du show. ved, de har tænkt, uh, der er show. <laughs> men nogle gange har jeg egentlig overvejet, at gæsterne kan høre de der skideballer, man har fået, fordi at køkkenet jo i sig selv også mig, når man Jamen, står det, i løbet. Jamen, det er sådan, det summer med potterpander, jeg ved ikke, mm -hmm. og folk råber sådan, jeg, gør det der ordentligt Østerspede, er du dum, er du dum, sådan, ja, ja, det hele bliver til sådan en mumble-summen. Som der den næsten masser koncerter. Altså. Men hvad gør du, når du står i den der situation? Så siger du bare, at jeg tager at gå og går videre ud og gør dit arbejde, eller er der en eller anden, så græder man lige ud på toilettet? eller? Nej, nej, der, der havde jeg allerede sådan. Der var der nogle gange, så havde jeg fået sådan lidt tough skin og havde fattet, at du skal ikke tage noget personligt i løbet af service, når vi gør high speed. Og plus, jeg var sådan, jeg havde jo også forsinket hele projektet og fucked op. Og så var det jo bare sådan noget mere at fikse de bord du har fucked op. Gå ned og være sådan der, ved du hælder lige lidt ekstra vin op og siger, ja, der har været lidt fejl med bongerne i køkkenet. Altid blame anyone else but yourself. Og, øh, og ja, ja, så går man bare ned og smiler til dem og sådan, ja. Yeah. Hvad helvede, ikke? Kigger på sin kollegaer og øh, altså, trækker lidt på skulderen og så videre. Hvad ville du ønske, du havde sagt? Jamen jeg ved, altså du er altid sådan noget med, at man sådan, jeg gør det jo ikke for at ødelægge dit liv. Altså jeg synes også, det er folklederen, men jeg har bare brug for, at du laver det om nu. Altså mm. de venter stadig på det. Så tit er det sådan en, øh, at man har lyst til, at man kunne være sådan lidt, men jeg har heller ikke tid til diskussionen. Men nu er, altså landet ligger jo nu således, at jeg har tabt en bøger på gulvet, så du bliver nødt til at lave den om. Altså sådan der, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til dig. Jeg tror mere, at jeg bliver sådan der, opgivet over, at det hjælper ikke, at du står og, og skriger mig i ansigtet. Prøv at skrige det Heller ja. øh, kunne du bruge dine kræfter på at bare gøre det om. Og jeg ved godt, det er min fejl, men sådan der, kan vi snakke om det bagefter? Ja. Når der ikke er surgæster, der også råber af mig. Sådan der, that would great. Det er et bare minimum, I'm jeg for lige right nu. Okay, guys? <laughs> det er sådan, jeg er da ikke smitten på kulde. Altså, jeg synes, det kunne være fedt lige sådan, at sådan prank. Det synes jeg også, fucking hedder, man. Jeg har da banget mig selv oven i hovedet. Videre! <laughs> så hjælp mig dog! <laughs> det er jeg kunne råbe så hjælp mig dog, at de havde forstået, okay, ej, hun har faktisk brug for hjælp. Og har været sådan søde, men nej, det havde man ikke fået. Hun har fået en flad. Igennem de her prøvevagter, eller måske sidste bare er på arbejde, hvor der har en tendens til at være enormt ydmygende i forhold til de her verbale skideballer, man får fra køkkenet uden at nævne nogen navn, så kan man jo gå efter det gamle ordsprog, der hedder, if you can beat them, join them. Så man ender jo lidt selv med at blive kynisk på et eller andet tidspunkt. Man ender jo med at blive hårdhudet, og man ender med selv at være den, der der står og råber, at de nye prøvevagter, der har tabt en burger og siger sådan, hvor svært kan det være, eller hvor dum er du du ikke kan kigge forskel på øh, Sauvignon Blanc eller Cabernet Sauvignon. Altså sådan, hvor fucking svært kan det være. Så man tilpasser sig ligesom den her hersende kultur, og man bliver kynisk over for hinanden, når man er på arbejde. For jeg føler stadigvæk, at er sådan, når man så har fået fri, så er det sådan en... No, op, så ligger vi den bag, og men sagt ja, ja, så er det sådan en... Everyone join forces. Ja, præcis. Så det, når man er på arbejde, så har man den her hersenøge og kyniske kultur over for hinanden. Og for mig har det også været sådan en, hvis jeg kan klare måsten, og jeg stadigvæk er ansat nu her efter seks måneder, så kan de nye fandme os. Og dem, som ikke kan klare mosten, der bliver jeg meget kynisk på den måde, så er jeg sådan, så det bare ud, kammerat. Så kan snille, hvis du ikke kan klare lugten bageriet, man. så er det fuck af. Altså, hvor mange gange, jeg har fået den og sætning at vide af arbejdsgiver, jeg har stillet mig en lille bitte smule kritisk for Og det er jo det sådan. der med, at det sådan, jo mere kynisk man bliver, jo dårligere kommunikation kommer der også, og hele den her dårlige kommunikation har den der dominoeffekt. Så når du bliver råbt af ude i køkkenet, fordi du har tabt en burger, så går du ud og råber af den nye prøvevagt, fordi han har serveret som jung i stedet for Cabernet blank eller whatever it's called. I don't even know what this point. <laughs> <Right>. <laughs> du ved ikke engang, om der er noget, der hedder Cabernet Blanc? <laughs> jeg <ved det> ikke. <laughs> Nej. Jeg har ikke hørt om det. Nej. <laughs> så råb der <da> af mig. <laughs> er du dum eller hvad? <laughs> så... Jeg ved ikke, om I kan huske, at en gang var sådan en gammel call me-reklame. Hvor folk råbte af hinanden, så sådan noget. cyklisten råbte til barnet, barnet råbte til moren, moren råbte på arbejdspladsen. Og pludselig er alle Og så var ja, mottoet var sådan noget, tal pæn. Ja, lige et præcis. Et eller andet, og så får du fri et eller andet. Ja. Ja. Den, ku, den reklame kunne man lige så godt have lavet på en restaurant. For det er lige præcis, den kommunikationen foregår. Så, hvornår har du opført dig allermest kynisk over for en kollega? Øh, men det ved jeg egentlig ikke, hvornår at jeg har gjort. Altså, fordi jeg, jeg er sådan set enig i det der med, at du siger, at man, man får noget, noget hård hud. Men jeg synes jo faktisk, igen, jeg kommer jo. Jeg kom fra en, fra en fastfood-restaurant, øh, hvor man bare taler grimt. Ikke nødvendigvis øh, cheferne og medarbejderne, men øh, kunderne. Wow, man havde affærer, fastfood-restaurantsmedarbejdere. Fast øhm, så jeg synes selv, jeg var hård hud, da, da jeg kom til den restaurant, jeg så ankom til. For mig var forskellen, at jeg havde vendt mig til, at det var kunderne, der var nogle røvehuller. Og på restauranten så var kunderne søde, fordi de skulle bare ud og have en fed, fed fredag. Øh, jeg ved ikke mine kollegaer, men i hvert fald køkkenet og min chef var nogle assholes. Okay. Og der var sådan noget, hvis du fuckede op, altså sådan, så, fik du, så fik du bare skal ud, og jeg lavede den der med at være sådan, ja tak chef, og så pilede ud om bag og har tudet. Og jeg har aldrig tudet på mit andet arbejde. Jeg har ikke taget på arbejde siden, så var der nogle private årsager. Men sådan, jeg græd, fordi jeg fik skal ud. Og jeg tænkte, okay, det var alligevel hårdt. Jeg har altså ikke sådan, der græder, når jeg får skældet ud. Så, øh, så jeg tror, det havde den modsatte effekt på mig faktisk. Fordi når der så kom de her nye prøvevagter... Så tænker jeg, okay mand, hvis jeg knækker, fordi jeg er med min hår nød, altså så, ikke. <laughs> så det er det jo noget lort det her. Så sådan, jeg, jeg tror, jeg var mere sådan, øh, jeg ved ikke om jeg, jeg tror jeg havde tid til at være sympatisk, men du ved jo ikke, fordi jeg var nødvendigvis for strid mod dem. Hvad var det, du følte? Altså hvad var det, der gjorde dig ked af det? Var det det ydmygende perspektiv i det, eller var det fordi, at du bare har følelserne ude på tøjet? Hvad var det, der øh, gjorde ked af det? Jeg tror, ja, det var det ydmygende, men det var også fordi, jeg synes, og det synes jeg stadig den dag i dag, det er så dårlig ledelse, at man er, for jeg kan huske hvor det var, det var den første vagt, jeg havde som tjener, hvor jeg ikke var linket op med en anden tjener, men hvor jeg havde min, øh, min egne bord. Jeg var ansvarlig. Og jeg havde lavet et eller andet med, at du ved, bord 218 skulle være 219, og bord 219 var 218, bla bla. Og problemet var, at på et, et af bordene, der sad en, som arbejdede på den restaurant, jeg også arbejdede på. Så det vil sige, at han ved jo, at jeg fucker op. Og det var ikke en, jeg snakkede særlig godt med. Og sådan noget. La, la, la. Jeg lægger mærke til den her fejl helt vildt sent. Og det er ikke sådan noget med, det var fire det var sådan. Noget. det var to kæmpe store selskaber. Hele den punkrykkede familie, hver især. Og jeg siger til min chef, Hej chef, øh, det er jeg fucket op, og nu kommer alle forretterne til det andet bord, og det er helt forkert det hele. Og han var sådan, Nej, for helvede, Frederikke. Mm. Og jeg sådan, ej, og det var bare ikke med vilje, at jeg gjorde det. Ja, jeg blev bare helt bange. Jeg, jeg, jeg bliver så ja. også fordi Ej, jeg kan bare så godt sætte mig ind i den fejl. Han var altså. rasende, fordi det var sådan et system, så skulle han slet alt maden manuelt og kalde alt maden. Og så, når man så kalder alt maden igen, så skal han jo rende op i køkkenet og sige, I skal ikke lave den, for den er jo blevet lavet. Den skal bare over på den her regning. Det skal lige sige, når man siger kald maden, er det fordi, man skriver Mens... til køkkenet, at de gerne må sætte maden i gang, og det yes. er ligesom, at gerne må blive serveret. <laughs> Nej, så du ved, så det, var, det, var, hør, det var et kæmpe projekt, ligesom dig, altså sådan, jeg havde da lavet, lavet pube af, det var ikke derfor. <laughs> men det der med bare at give mig altså sådan en altså verbal lusing og var sådan, nej for helvede, Frederikke, og jeg var sådan, hvad skal jeg gøre, chef? Altså sådan, nu har jeg sagt det, skal jeg give dem desserter? De jeg har ikke lagt mærke til det nu? Altså, det er kun mig, der ved det. Det, det var super ydmygende. Nu var der heldigvis ikke andre til stede, der kunne høre det, men det var det der med, at sådan, han er chef, og han skal ligesom sørge for, at restauranten den fungerer, men han er jo også ham, man går til, når der er noget galt. Altså, en chef er jo også en leder og en støtte, ja. og det var han bare slet ikke. Jamen, det går jo ikke, at du så en anden gang ikke tør sig det. Det Altså, det, det jo er jo endnu større fuck-up og, og at brænde nallerne på den måde, fordi så tør man jo slet ikke Jamen. at komme til dig. Altså, og var... sådan, wow. Og den restaurant, vi var på, der, der var, han var så restaurantchef på daværende tidspunkt, Øh, han var senere, der var stedet i også, du ved. først tjener, så inspektør. Og så han var restaurantchef, og der var så været to andre inspektører på aftenen. Hør her, hver gang han var på arbejde, jeg spurgte at den anden, der havde problemer. Hver evig eneste gang, fordi jeg skulle slet ikke have den der skal ud. Jeg skulle ikke ud og græde igen. Men føler du, at der var en frygt nogle gange, når du mødte på arbejde? Ikke noget, jeg mødte. Den kom først senere, når jeg i gang. Fordi når man, når man møder ind, er det jo du ved, frokost. Så det er det altid hyggeligt, hygge. ja. der Breakfast. altså du det var Så var det top-hyggeligt. Så det er først, det er først klokken 11:30. Øh, ja, kl. der, klokken 11:30 mellem 18 og 20. Hold, ja, hold fugt. Der er godt højt. Kl. Altså klokken klokken 11:30 til 20 ikke også, der er alt noget lort, fordi det er der at igen, vi kører to seats på den ja, restaurant, så så, sådan, så det var der hvor at enten skulle folk er desserter eller også så skulle folk skride, fordi man sådan, jeg har nogen, der kommer det, skal have det her bord. Og så kommer jo nye folk også ind, så det er sådan ikke altså kæmpe samsurium af sådan af tusind opgaver. Og hvis man så er nye tjener og har fået sin helt egen øh, del af restauranten, man skal være ansvarlig på, så har man jo ingen idé om, hvad man skal sige heller, når man skal runde en aften af. Hej, dreng, er I så og skride, for jeg kommer og nogle andre nu skal jeg spore, Det kan man ikke sige. Andre eller andre det, det. Og alt er langsomt, når man, når man starter ud. Så sådan, det, øh, det er tof, og det er ydmygende. Og der er ikke nogen kære mor. Altså hvis du fucker op, så er det ikke fordi, Nå, nu skal du se, hvordan man gør. Det der er sket, når det er, at du trykker på den der, du skal trykke på den her. Nå, ej, okay. Easy peasy. Ah, ah. Så fuck op, oh, fuck ved du ikke det? Det er fordi, det ikke er mig, der lavede den app, mm. hvor man klikker ting ind. Har I nogensinde fået nogen til at græde, eller give en reaktion, eller et eller et andet, fordi I selv er blevet så kyniske, eller I selv er blevet en hård negl, eller hvor I har været nødt til ligesom at skrue pissen på? Ja. Altså, altså ud over mig selv. Nå, har du gjort det over dig selv? <laughs> du har fået dig selv til at græde, mens du skal Dumme det. Dumme dumme Frederikke! <laughs> <laughs> Nå, men altså, hvis man laver sådan noget lort, der, når man sådan har været der i noget tid, så er man jo sådan helt, ej, jeg har gjort det igen. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Mm. Ingen behøver at skille mig ud. Det gør jeg selv i mit hoved. Okay, jeg begynder bare at græde på forhånd. går op til chefen og siger, så den er galt igen. Slå mit ansigt. Ja. Er du nogen til at begynde at græde på arbejdet her? Øhm, nej, ikke af ting, der er sket på arbejdet. Der er jeg meget god til, og jeg synes, det er, jeg, altså, sådan, det er meget tydeligt i mit ansigt, også når jeg så kryber til korset og, og øh, ligesom konfesser, øh, hvad jeg har gjort, at, øh, at de kan godt se, at jeg er klar over, at jeg har fucket op. Så de har heller ikke så ligesom, meget behov for at sådan, øh, save mig midt over, fordi at de de ligesom, kan se, den har hun ligesom selv klaret øh, ved at bare bange sig selv oven i hovedet. Øh, det er jo også en del af det der med, at jeg har været i branchen i så lang tid. At jeg er blevet hårdhovedet, hvad det angår. Men når jeg ligesom selv er blevet en autoritets... Rolle. Sidenhen, så jeg selv var meget ops på, at jeg ikke skulle gøre de nye nervøse over, hvis de er op. Altså, der ville hver gang, der var nogen, der fuckede op, og selvom jeg kunne tænke, oh my god, jeg har lige sagt det til dig, så ville jeg jo være sådan, nej, det skulle du ikke tænke mig Det har jeg da også gjort 7000 gange, men ved du er et smart trick kunne være, hvis du gør sådan her, eller lige til og efter, eller hvis du deler det op, bum, bum, bum, på den her, den her måde, så er du meget bedre overblik, når du er bare, bare, bare, hyggeligt. Kunne du også det, når du var presset? Ja, altså, det du, vil jeg sige, faktisk. Det synes jeg er sejt, fordi Jamen. det var jo der, der gik galt. Blau. Det var sgu ikke klokken 16, Ej. eller klokken 2 om natten, hvor der ikke skete en skid. Altså, sådan det, uh... Nej, altså, jeg, jeg synes, altså, så vil jeg måske ikke have så meget tid til at stå og være sådan hygge-nykke omkring det, men, men jeg, jeg ville aldrig hugge af dem, men så ville jeg måske bare være mere kortfattet i mine sætninger i forhold til... Jeg brug for, at der er nogen, der går derhen. Jeg bruger for, at der er nogen, der gør det der. Bum, bum, bum. Kan du sørge for, at der er nogen, der har styr på det? At det var meget mere sådan en uddelegering. Kortfattet, men uden at det var en... Øh, Hvorfor har du det gjort det endnu? Ja, yeah, okay. Det var ikke så væsset. Men kunne du ønske, at du nogle gange godt kunne skrue bissen på over for folk? Og være sådan, nu tager du dig lige sammen, og nu gør du det her. Altså, det lyder, som om, at du har været sådan... Jeg har nogle gange været lidt i tvivl om, fordi at det har været nyt for mig at være i en lederrolle at jeg har været i tvivl om, hvorvidt folk ville sådan respektere mig ordentligt, når jeg sagde, at nu skulle de her ting sådan ligesom ordnes. Fordi at de hele tiden har set mig som sådan en hyggemosser. Øh, Hyggenykke er altid klar på en fest og en bar og hvad ved jeg. Øh, at jeg hele tiden lidt havde været bange for, når jeg så siger, at det skal gøres, bliver det så gjort, eller føler, at de, de kan løbe om hjørner med mig. Fordi jeg er den søde, jeg er, den hyggelige. Jeg er sådan good cup. Men jeg føler ikke, at det har været sådan faktisk. Jeg synes bare mere, at min øh, sådan, øh, venlige tilgang har øh, ligesom faciliteret mere sådan en mere hold-spirit, at de var sådan på mit hold. For de vidste godt, at hvis det ikke var gjort ordentligt på min, når jeg havde ansvaret, så ville jeg få høvel. Altså, de ønskede ikke, at jeg skulle øh, få skæld ud. Og det sagde jeg også nogle gange. Jeg var sådan her, ja, jeg ved godt, det er pisse, jeg, jeg at vi ud og gøre det om igen. Men altså, jeg overgår bare ikke at få voksenskæld ud. Altså, et menneske der er lige så gammel som jeg selv er. <laughs> så, så folk var meget mere sådan, at vi er på Teams har. Ah. Altså, vi skal nok gøre det ordentligt, og det er helt okay, det skal du ikke tænke på. Men føler du, at folk gjorde det så? Fordi at jeg ved i hvert fald, når jeg har været i en lederposition, og jeg netop også har været the good cop og sådan became friends with people, fordi så var jeg sådan, så havde jeg respekt over for mig, og jeg respekterer jer. Så følte jeg netop, at folk misbrugte den tillid til at være sådan, om det er bare Anne, hun er jo vores venner, så vi kan godt bare du ved, sådan slække lidt med at tørre eller af, eller du ved, tage stolen oveninde. og når han du også Eller kun drikke én drink efter service. Ja, oh, Jesus. ja altså... Jo, til en extent, men alligevel ikke øh, så meget, at jeg synes, at det var altså, så meget et problem. Fordi jeg godt selv nogle gange kunne blive, hvis det var en fucking sindssyg aften, vi havde haft, og jeg synes, alle havde kæmpet og virkelig sådan, taget fra, at så kunne jeg bare selv også godt nogle gange blive sådan lidt, åh, oh, nu kan vi ikke mere. Nu er vi bare trætte, så det er fint, og nu, nu sætter vi os lige, og så må det være sådan lidt, og så må jeg lige sådan der pick up the pieces. Mm. inden jeg lige lukker butikken. Altså, så kunne jeg godt tage den der. Fordi jeg, jeg synes aldrig, det var på sådan en, øh, nu gør vi det, fordi så er naiv og godtroende, at vi løber om hjørnerne med hende. Jeg havde virkelig indtrykket af, at, at de kunne så godt lide mig. Det havde de slet ikke nogen vending i, altså, at være røvhuller over for mig. Altså, øh, jeg, jeg følte, det var meget mere frygteligt for dem, at de skulle gøre mig ked af det, eller vred, eller tvinge mig til at blive vred, end, end bare at, at fucking hjælpe mig. Altså. Men de har så også vidst, tænker jeg, at sådan, når lokummet så brændte, så var du der også. Fordi jeg kan huske, at vi havde en chef, nemlig hvor at han var også vældet af masser af mennesker. Og han var klassisk, også en, der havde været tjener, inspektør og så restaurantchef. Og der kan jeg huske, der var noget med, Nå, det er jo bare ham, det der med, at vi drikker lige en ekstra drink, det behøver ikke gøre så ordentligt og sådan noget der. Men der var det fordi, at man godt vidste, hør her, hvis vi får skæld ud, eller hvis der sker et eller andet, han har ikke vores ryg, så smutter han. Jeg kan, jeg kan huske en gang hvor overboen kom ned, fordi vi havde larmet for meget, eller et eller andet, og overboen kom ned midt i service, fordi at vedkommende ville brokke over, at vi havde larmet for meget aftenen inden. og hun var sådan, hvor Og det var mig, der tog mod, fordi jeg var ledet SIDA på det tidspunkt sider den, som tager imod gæsterne i døren. Yeah, så, så jeg sagde, ja, jamen, ham henter jeg lige. Og så gik jeg ud, ud på gulvet og var sådan, hvor er jeg igen? Lad os kalde ham Thomas, bare for, nu bruger vi den igen. Hvor Thomas? Og jeg var sådan, han er lige gået. Oh. Og det var fordi, og så spurgte jeg en af sådan mine, mine venner på restauranten, også en tjener, som sagde, ja, han så hende der. Og så fik han benene på nakken, Ej. så han var bare pilet igennem hele restauranten, da han så en der øh, overbo, sagde, jeg kender godt hende der, hun har været der før. Og så var han skrevet, og så jeg, han er det altså, han er lige ude, han er lige møde. eller hvad fanden man nu siger. Ja, okay, men sige det noget piss. Ja, okay. Og så smuttede hun, og så kom han tilbage. Men føler du ikke, at det var en udmennende situation at stå i? Nå, nej, egentlig ikke, for det var ikke mig, ikke gik ud over. Altså, det var en eller anden restaurantchef, hvor jeg sådan, men jeg, jeg giver beskeden videre, altså... Men jeg tænker også mere for ham, at Thomas er der ligesom har været nødt til at flygte fra en situation, hvor... Jamen det er med sådan, fordi, han ikke var mand nok til at tage den. Ej, I men det handler også mere om at være sådan et voksen menneske, der tager ansvar for, at, sådan, at nu kører jeg en business lige nu. Som der er nogen, der prøver at fortælle, at sådan ikke lige klinger i deres ører. Jamen, vi havde været... Øh, jeg kan godt huske, hvad det var, om over. Det var ikke fordi, at vi larmede under service. Det var fordi, vi havde været op til kl. 5 om morgenen på en torsdag på restauranten. Så, så, så, så klagen var sådan set... Øh, På sin var, Fuldstændig. Det var slet ikke noget der. Det, det er var der med at stå til. Det var da fordi, han havde fucket op sammen med os andre. Og så var det vores tur til at tage skrattet. Så det er det, jeg tænker. At sådan, sådan, vi fandt jo godt ud af, at der er der ikke nogen grund til at, at gå den ekstra mil for ham. Fordi det gør han da ikke for os. Så jeg tænker, det har været modsat med dig. Fordi hvis... Hvis folk er villige til lige at hjælpe til, eller lige at gøre noget der, så er det, fordi de ved, når at hvis jeg kommer i knibe, så har min chef mig. Jo, altså nu har jeg jo ligesom ikke stået i de situationer, fordi jeg jo så selv har været øh, i et totalt frygt. Øh, ikke ture og gøre noget ekstra på den måde. Fordi jeg var så bange for at få voksne skal ud, fordi det ville jeg helt ærligt synes var allermest udmygende. Det var lige at have fået sådan en lederrolle, og så blive skilt ud af mennesker, der, jeg, jeg, altså, der er jo er blevet min venner på det her tidspunkt, og som er jævnaldrende med mig, hvis ikke yngre. Og, altså, sådan, det, ikke et alder har noget at skulle have sagt, men situationen vil være ydmygende for mig, fordi hvad kan de sige til mig, som jeg jo ikke har sagt mig selv? Altså, jeg ved jo godt, det de ville sige var, var forkert, men gjorde det alligevel, og så det, det de skal sådan pointere igen over for mig. Altså, jeg føler mig så sådan øh, øh, talt ned til, og det vil være så, ej, øh, det skal jeg slet ikke bede om men det er jo sjovt, at vi snakker om skal ud hele tiden ikke også fordi hvis man gør noget forkert på igen nu sidder jeg i, i det offentlige, så der er rigtig dejlige mange møder og hvis man gør noget forkert der så går man jo til sin chef og siger det, og så tager man en samtale om okay, hvordan retter vi op på det her i fællesskab og man får sig ikke skæld ud. Altså vi sidder og snakker om at man får skæld ud som et voksen menneske på sin arbejdsplads, fordi det er sådan man altså opdrager på folk. Du tager jo ikke en samtale om okay, hvad kan vi gøre bedre til næste gang, hvordan håndterer vi det her, altså sådan hvor gik det galt, hen? Det er den der du er en idiot. Hvad fanden har du gang i? Altså hvorfor ved du ikke det? Men er det ikke det der gør det hele så ydmyg og stressende jo, at det være tror jeg. i? Jo, også fordi at jeg føler at det til der sådan en baby -boss vibe over det. Altså typisk så føler jeg at nogle af de ledere jeg har haft har været jævnaldrende med mig og faktisk bare har fået den her lederposition fordi at han er på hans femte sabbatår og stadigvæk ikke har af, hvilken uddannelse han gerne søger ind på. Eller endnu værre. Og nu nævner ikke nogen navn i dag. Men hvis man nu har kommet til at være sammen med sin chef, så skal han famge ikke fortælle nogen noget som helst. Og igen tænk et eksempel. Men at Altså sådan, det... Hypotetisk. Nå, men det var ikke mig, det handlede om den her gang. <laughs> nej, nej, men altså sådan, igen, fordi her kider er så skide fladt. Man og... kommer sgu hinanden ved i den bragtvis. Hør her, nu, sag, nu sagde du lige hygge nykke, altså sådan, det er om masser af. Men, men altså, igen så sådan, så der er der ikke nogen, som man har været i seng med, som skal skille en ud, og der er slet ikke over et eller andet arbejdsagtigt. Altså det er også svært som chef, så ligesom at sætte respekt. Og jeg, og jeg kan huske nu, det er det er ikke et tænkt eksempel, det er ret konkret. Men øhm, <laughs> jeg vil sige, altså sådan, det som sagde du før, at du har svært ved at sætte dig respekt. Det havde han så også. Og ja, det handlede dels om, det, at han kom fra at være tjener, og nu er jeg jo mere end jeg, men det handler også lidt om, at han ikke var vildt god til at sige, at folk ikke skulle sove i hans seng. Øhm, og, man kan, og det fandt han ud af rigtig sent. Så sådan, øh, Der kom et tidspunkt, hvor han bare lige pludselig stoppede med, med, med at være med til fester. Og så lukkede han ting ned og sådan noget der. Og så skal jeg lukke for at folk besug. Fordi han havde jo været partyguy inden da. Han havde været grinerens chef. Han havde været du ved ko og, og nu var det sådan. Ej, god tidlig. Gå klokken i det, Der er lukket nu. Og så, hvad fanden Altså sådan, hvad er der fanden? det skal sket. Undskyld mig. Jeg er nye boller på soup. Hvem må du have fået det at vide af? Han havde faktisk fået det at vide faktisk. Af øh, driftschefen. Som jo så er over restaurantchefen Det er jo et helt, træ. Det er et helt familie. 3. Jeg føler, at der er så mange luder i den her branche. Der er... I sidste ende, så er der ikke nogen, der har størt men skid. Um... Og, og det er sjovt ikke, fordi når jeg så, øh... når jeg så fortæller om den situation, altså sådan, ah, et eller andet med en chef, og så nu, <laughs> voksne mennesker kigger mærkeligt på mig og siger, ej, var du så med din chef? Han siger, han var 23, og jeg var 21. Altså, sådan, det er da ikke underligt. Han ikke har <laughs> regnet konsekvenserne ud. Altså sådan, når vi er jo alle sammen gode venner, vi har alle sammen med et andet Næ, det har vi det overhovedet ikke. Og han er 23 dum. Og fuld. <laughs> right. Men jeg ved heller ikke, nu skal man heller ikke gøre det. Øh københavnerne mod resten af Danmark, men jeg kan huske, når jeg fortalte mine forældre, at min chef var jævnaldrende med mig, altså de har start 20'erne, Det være sådan, hvor er det vanvittigt, at der er en restaurantchef, altså en chefschef -chef på 23 år, fordi de restauranter man har i, i Jylland, hvor jeg det er det, Jeg far, tænkte også, måske <laughs> lidt vigtigt lige at hvor er det du <laughs> Der er restaurantchefen jo voksen voksen, altså mellem 30 og 50. Og det vil jeg det også. Det er jo, fordi det er hans restaurant. Hvis man har en restaurant i København, så har man, eller det havde man i hvert fald med den koncern der, så havde man otte restauranter. Og så sad man i sit store flotte huset i Frederiksberg og lavede ikke noget. Og så havde man uddelegeret, uddelegeret, uddelegeret alle opgaver, og man havde partnere. Og man altså sådan så igen, det er jo et kæmpe stamtræ af folk. Og ja, så er man 23 på nogle af restauranterne. Faktisk nok de fleste og er chef der. Men det er også det, der er vanvittigt, for det er jo det samme ansvar, man sidder med som, altså som en chefstilling. Så hvis du er restaurantchef i et sted i Jylland, så er det det samme ansvar, ham her Thomas på 23 også sidder med. Mm. og du aner ingenting, for du har et langt mere begrænset katalog af erfaring, du kan måle tingene op med. Så alt er jo bare sådan, jamen det går bare, ja, ja det finder jeg bare ud af, sådan, ja, vi lukker bare festen tidligere, ja ja, vi fester bare til klokken fem. Det er måske også derfor, at der er tale om skæld ud og ikke ledelse, fordi altså, sådan, skæld ud af den referenceram, man har, når man kommer fra sit hjem, gymnasiet, hvor man nu kommer fra, altså der er jo ikke nogen, der har været på lederkursus. Mm. Altså, der er, altså, så, det, så det er det, man, man ligesom er bekendt med. Hvis du gør noget gav så bliver jeg, jeg ro dig. Der er jo, altså... Det tror jeg 100 du har ret i. Der er jo ikke noget øhm, optimering i den proces omkring, hvordan man ligesom sørger for, at folk kommunikerer bedre, eller lærer bedre fra sig og alle de her ting. Så sidst derinde, så er din chef lige så meget styr på det, som, som du selv har. Det er bare det kort, der kan give rabat. Ja, yeah. <laughs> og slet så, ting på regningen. Ja, det er det, der hjælper. Og... Det, her, det kan jeg jo ikke. <laughs> godt råd videre til nogen, der overværet gønne i branchen, eller en, der stadigvæk er en del af branchen, og øh, det skulle omhandle noget med kontrakter eller jobsamtaler eller musamtaler, hvis der er nogen restauranter, der egentlig har det. Det, det er jeg ikke sikker på, at jeg har. Men... Det kan jo der er egentlig blandt der derude. Hvad skulle det så være så? Jeg tror, at det, det er den der med at, at lidt sådan know your worth, Og når du har været til jobsamtaler. Så det er okay at sige, at jeg tager lige kontakt med hjem lige og læser den igennem, men jeg skal være under, og deadline ikke skal være nu og her. Øh, og du må gerne stille spørgsmål. På en eller anden måde, tag det med Grand hvis du bliver mødt med en eller anden form for, øh, hvad kan man sige, fjendtlighed ved, at du stiller spørgsmålstegn, fordi det er jo lidt din ret. Det ved ved vedkommende, du stiller de spørgsmål til os. Så de bliver bare irriteret over, at de skal nu sådan stå til ansvar for det og, og svare dig på spørgsmål spørgsmålet, det har ikke noget med dig at gøre. De skal jo bare have de svar. Det bliver lidt irriterende, selvfølgelig, at jeg skulle konfronteres med. Men at det er okay at gøre. Altså, for, for det der er velbevindende, og egentlig jo for branchens udvikling, er det jo en god ting at gøre. Jeg vil faktisk sige, nu hvor jeg stadig er i det, altså, der er taget tiltag nu. Og så sådan der. De har begyndt med mus-samtaler og lus-samtaler, hvad de hedder, ikke? Lederudvikling er lus, <laughs> hvis man er i lus, tvivl. Ja, ja, ja fordi først blev jeg i tvivl om, at jeg var at oh, er lus på arbejdspladsen? <laughs> der, hvor gamle er vi i okay? ikke? Så var det bare en, en uh, lederudviklingssamtale. Så så sådan, det begynder så småt, øh, og der er mere snak om det der med, at man skal ikke tale så hårdt til hinanden i branchen. Så øh, altså, mange begge små, men, men altså, det går jo selvfølgelig slow -mo. Det er jo svært at øh, skal man sige, lære en gammel hund nye tricks. <laughs> hvad ville du ønske, du selv havde vidst, dengang du startede branchen? Jamen nok det, jeg selv siger nu her, fordi at jeg tror selv, at jeg har den der tilgang til, at man skal kunne tage det. Altså... Jeg har haft meget den igennem al den tid, jeg har været i branchen men at du skal kunne tage, at når bølgerne går højt, at så bliver der sgu snakket lidt kort for hovedet og hårdt til dig, men du skal ikke tage det personligt sådan her. Der er ikke nogen, der har tid til at høre på dine undskyldninger. Der er ikke nogen, der har tid til, at du skal græde eller blive, blive sådan øh, fintfølende nu. Altså nu skal du bare slam, slam, slam. Vi har ligesom en maskine, der kører rundt her. Mm. Den har jeg jo ligesom fået meget. Så det ikke er min egen måde at udøve, øh, hvad kan sige, lederskab, så er det stadig, sådan en, der går meget sådan effektivitetshjerne i den, hvor jeg føler, at det skal du kunne klare. Hvor at, at det behøver man jo sådan set ikke at finde sig og vi okay. blive snakket til af helvete. Mm. Så det, det kunne være en af tingene at tage med i rygsækken og sige, at du må gerne tale ordentligt. Hvad siger du, Fred? Det er dig, der er juristen her. Hvad vil du ønske, at du vidste dengang, du startede branchen, Eller hvad ville du sige videre til dem, der skal til deres næste jobsomtale som tjener, runner eller bartender? Jamen, det er sjovt, du siger, at det er dem med juristen. Fordi jeg skulle lige til at sige, at du skal løn for dit arbejde. Fordi du klokker ind og du klokker ud, du skal nok få løn for det. Men på alle de restaurationsjobs, som jeg har haft, og det var også den der fars fodkæde og sådan noget, der var der sådan en interesse-timer. Ting. Og det kunne være personalemøder, menusmægning, alt sådan noget sjovt. Og jeg kan huske, at jeg sagde op på grund af en øh, som jeg ikke gad at komme til, fordi den skulle vare fire timer på en søndag. Og det var ulønnet. Og så havde jeg... <laughs> Men hvorfor sagde du op i den rum? Jamen, det var, fordi jeg blev til samtale efterfølgende. Oh. Jamen, vi kan godt tage den. Altså, det, der skete det, at der var den her menusmægning, som de havde slået sammen med personalemødet. Og igen, jeg, var, jeg havde været der i det tidspunkt i tre år, så selv hvis der er en ny menu, så kan man ingredienserne, man kan nogle gange man kan skide nemt at lære den uden noget. Jeg skal bare læse den. Øhm, og så var det personalemøde, og det, det plejer også at handle om. Hvad kan vi gøre bedre? la la la Og det var også alle mulige ting, som jeg vidste, jeg havde hørt før. Og hvis ikke, at jeg havde hørt det før, så ville jeg jo få det at vide, med på arbejde næste dag. Min chef tænkte, for det var en søndag, tænkte, hun har været i byen, det er derfor hun ikke gider at komme. Det havde jeg ikke. Jeg havde overhovedet ikke været i byen. Så hun ringer den søndag der og spørger, altså lige inden eller også efter, øh, i hvert fald, hvor blev du af? Og så sagde jeg, jeg forhindret fordi jeg havde læst et eller andet arbejde træt om, at øh, det skal de ikke spørge. Nå? Så trækker hun juriskordet ud. Ja, så kommer hun her med sin lovsamling. Ja. Øh, nej, så sagde jeg det. Jeg blev forhindret, desværre. Og så fik jeg en, hvorfor det? Jeg sagde, det, det er jeg bare blevet forhindret. Nå, okay. Jamen, um, vil du være det er egentlig ikke så godt, og, og du må egentlig gerne komme til en samtale. Du, du kan ikke møde inden en time tidligere, øh, de næste vagt. Uh, og så fik jeg et møde med det, der så var, jamen hun var, hun var både restaurantchef og driftschef i det øjeblik, i hvert fald hende, og så øh, en anden chef også. Øh, et vidne. Så det lignede, det lignede en, en fyring. I min øjne. Mm. Øhm, det var det ikke. Det var en samtale om mit engagement for restauranten. Og nu bare for rigtig at tro det mit eget horn. Jeg var virkelig en af de bedste tjenere på det tidspunkt. Og du ved, der var super stort flow i de der prøvevagter. Og det var så svært at få besat til en vagter. Og jeg havde hjernet gode feedbacks. Alle var glade. Og jeg havde kommet ind i sådan en rytme, hvor at jeg kunne tage en kæmpe stilling, eller et kæmpe sådan, øh, antal bruger, og stadig have overskud. Og stadig lave god drikning. At der var ingen slinger i valsen. Så når de skulle ville snakke om mit engagement for arbejdet, så handlede det jo ikke om min, min præstation, så handlede det om det her med at leve ånden for, for, for, for restauranten. Og der måtte jeg bare, jeg sagde til dem, at jeg var i gang med at tage en juridisk uddannelse. Altså, jeg skal jo ikke være tjener. Altså, jeg er her for at arbejde, og jeg havde en helt normal altså, øh, samtale. Og det var så tydeligt, at de gerne ville have, at jeg skulle sige undskyld, og jeg ville komme til de her menysmaninger og alt sådan noget. Jeg det har jeg ikke tænkt mig. Altså, hvis jeg har tid og lyst, så skal jeg da nok komme. Men hør hvis det, hvis det er så relevant, at jeg skal være der for at kunne udføre mit arbejde, så vil jeg gerne have noget løn for det. Og hvis det ikke er det, så skal jeg noget. Og det... Øhm, det er jo fair. Og, og det bliver jeg nærmest lidt med at gentage mig selv med, altså, sådan, øh, altså fire gange eller sådan noget. Og vi fik ikke løst noget. Altså, det var, det var min holdning, og hvad skulle de sige? Du skal komme her gratis. Men det er også nogle ting, man kan være opmærksom omkring. Øh, hvad der står i ens kontrakt, om man er påkrævet. Om, og det er man ikke. Men det er det, jeg mener, men jeg kan i hvert fald også godt genkende genkender så den der situation med, at jeg har fået skel ud over ikke at komme til ulønnet personale eller en ulønnet menusmadning eller andet, ulønnet. Ja, og, og her snakker vi ikke om noget prøvevagt noget, hvor man stadig nej, prøver nej. At være. Her er du ansat med løn hele balladen. Ja. Det var også derfor jeg lagde den opsilstand efter. Og det havde jeg, det jeg mig så meget over. Men det var fordi jeg gik og jeg prøvede mig til min min udlejr, som jeg brød sammen med. Øh, som også er en, en gammel kat i restaurationsbranchen, og så, øh, og så sad en af hendes venner tilfældigvis øh, og spurgte, øh, og jeg sad og mig over det der. Og så sagde han, hvad er det, du tjener i time? Og så sagde jeg, 145, for det var det, jeg gjorde. Og så siger, hun, så siger han, øh, han, hvis du kommer op hos mig, så, øh, så får du 155. Og det var, anden, det var den der Michelin-restaurant. Og så siger jeg, hold, okay, hør her, det vil jeg gerne have på en sms, Hi så jeg heard. har det, der er skrevet. den <lader> fordi, <laughs> så, fordi så kunne jeg danse ned til min sure, sure chef. Du valgte der ned i hjulet. Som du lavede lad... <laughs> gadedrækkehop hele vejen ned. <laughs> som jeg havde givet mig at ud for ikke at være engageret nok, og sådan noget der, og så kunne jeg bare sige, hør her, du har haft boldestændig ret. Hmm. Ses, mand. Og nej, jeg skal ikke, have, jeg kommer ikke til de vagter, jeg er blevet, øh, blevet sat til. De bliver byttet væk, det skal jeg nok sørge for. Åh, det var så fryd. Det er da altid, især når jeg føler, at i recessionsbranchen er der oftest en attitude, hvor det er hårdt mod hårdt. Så jeg tænker, det har været frydende for dig at være... Så i, for det, at hun har været sådan, at hvis du ikke kan lide lukken i bageriet, så kan du bare smutte, og så kan du sige, men det gør jeg da ja. bare. Ja tak. Her min badge, Jeg har min klamme lille hvide skjorte der er sovseplætter på, ud over det hele, som jeg inklusiv selv har betalt. Al ens sko blev jo så forfærdeligt. Oh, yeah. Jeg lavede den fejl at købe rigtig smarte sorte sådan Nike Air Force, for det var moderne dengang. Uh, Ej, ikke sådan nogle... Uh, hvad hedder de? Brushy Run. Nej, jeg ved... No. Ja, no, jo, sådan nogle huarachia-nogen. Ja! Ah, de der. Ja, yes, yes, yes, hedder det yes. det, Hedde det? Hedde det huarachia-sigt? Ja, det tror sigt? jeg. Ja, Cucaracha. Ja, ja. Ja. ja, whatever. Ja, ja. Det der med den lange La Det lange lange <laughs> var ja, ja, ja. Jeg tror ikke, man har en forhæl, men det gør også være lige meget. Ja. Øh, <laughs> kæft, de var ædre med, med. De var dårlige til sidst. De vil de ikke lukke godt. De ville, de ville ikke det vil, ikke mere. Og det lyder meget, meget eddike og kamil til at putte ned i dem. Altså sådan, det, de vil aldrig lukke godt. Det vil godt. ikke lukke Nej, Nå, nej. Det så er, øh, ja, det er en, øh, en snak, vi tager på et andet tidspunkt, hvordan man øh, fjerner lugt for ens øh, sko. Måske, måske ikke. Det jeg tænker jeg, ikke, jeg ikke vil gøre. Jeg kan stadigvæk heller ikke svare, så øh, ring ind, hvis I kender svare. Nej, det er gas. Øh, du har lyttet med til det allerførste afsnit, og den sidste gæst er gået Mit navn er Anne Lund. Og husk, at du kan finde flere episoder i vores 24-7-app eller din foretrukne podcast-app. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og tusind tak til Frederik og Sarah for at være med. Det har så lidt. dejligt. Og til alle jer, der skal ud og spise på en restaurant i aften. Læg nogle drikkepenge, der være med at knipse dine tjener. Og... Øh være ekstra sød over for bartenderen, når han står og drypper sved ned i din cocktail. Tusind tak, fordi du lyttede med.